Kérem, hogy valaki akar regálni eset, vagy hogy um, Hát igen, a, a jóléti egy, egy kompromisszum, nem egy forradalom. De én nem vagyok forradalmás sajnos, úgyhogy um, én ezt a kompromisszumot, nem egy hátránynak és egy elvetendő dolognak tartom, hanem, hanem gyakorlatilag a civilizáció egyik legnagyobb vívmányának. Nem állítom azt, hogy ezzel minden rendben lenne, meg hogy ez ne konzerválnál kizsákmányolást, meg hogy ez ne lenne bürokratikus, és hogy ez ne generálna mondjuk ökológiára fenntarthatatlan eredményeket, és ne kellene kritizálni, és demokratizálni, és átalakítani, és új típusú társadalombiztosítási rendszerekben, és új típusú igazságosság programokban és az igazságoság új típusú intézményesítésében gondolkozni, de ezzel együtt azt gondolom, hogy, hogy egyszerűen a jólét államról nem, nem tudunk lemondani. Tehát én nem látom azt a, azt a rendszert, amelyik ezek nélkül, az újraelosztási mechanizmusok nélkül elvezetne bennünket oda, hogy, hogy csökkennek az egyenlőtlenségek és javulnak a gazdasági esélyek. Tehát ne felejtjük el azt, hogy, hogy ennek a szociáltalunknak a programok az eredményeként volt az, hogy, hogy a történelmen először jutottak emberek százezrei igazából jelentős gazdasági társadalmi lehetőségekhez, valósult meg körülbelül egyfajta szabadság, igen, tehát gyakorlatilag a társadalom fele, amelyik korában erre egyáltalán nem volt semmi, semmi esélye. Lehet egészen másfajta rendszerújkában gondolkozni, és lehet, akarni a kizsákmányolást úgy unblock, meg az elite úgy unblock megszüntetni, de a kommunista kiáltványban található öt mondaton kívül még nagyon más javaslat nem született arra vonatkozóan, a szocialista területeságot leszámítva, hogy ezt hogyan is kéne megcsinálni, és hogy hogyan is lehetne megcsinálni. hát egy kicsit élesen fogalmazok, csak én szeretem ezt a munkát a jólítvának, mert szerintem igazságos és esélyteremtő. Ezzel együtt... Persze kell kritizálni és lehet például nemcsak a jövedelmeket egyenlősíteni, hanem lehetne például a vagyont is újra elosztani. Vannak például olyan baloldali javaslatok, amelyek arról szólnak, hogy új típusú tőkeadókat kellene kivetni és létrehozni államilag finanszírozott alapokat, amelyekbe, amelyekből mindenki születésekor annyi jogon kap egy részesedést. És mire felnő? A részfény indexiak átlagos emelkedésének következtében lesz egy, egy alapíró esélye. Tehát ez is egyfajta igazságosági program, egyfajta esélyegyelőségi program, amely valóban egy kompromisszumon alapul, de talán egy kicsikét más, mint, a, mint az általagben jogosan bírált, jó